Механізми Механізми – це пристрої, які полегшують роботу і виконують те, що нам самим зробити важко чи навіть неможливо. Механізми можуть бути простими, наприклад, важелі, блоки, чи складними, як автомобіль. Прості механізми полегшують нашу працю і можуть бути використані як частина більш складних пристроїв. Існує 6 основних типів механізмів – важіль, Блок або шків, колесо та вісь, гвинт, похила площина і клин. різновид похилої площини. Прості механізми. Використовуючи важіль, незначно збільшуємо дію сили. При цьому необхідна фіксована точка опори. Якщо її обрано правильно, то невеликим зусиллям, докладеним до одного кінця важеля, можна підняти великий вантаж. Важкі предмети можна пересувати, використовуючи похилу площину, колесо, яке обертається на осі, чи ролики. Так, ще будівники древніх пірамід застосовували як ролики колоди і пересували важкі плити. Збільшена сила За допомогою домкрата, в якому використовується принцип гвинта, можна піднімати і опускати предмети. В системі шківів використані блоки, за допомогою яких змінюється напрям зусилля, що його докладає людина, яка тягне канат. Перші механізми Гончарний круг, винайдений приблизно в 3500 році до нашої ери, був одним з найперших механізмів. Слід також назвати веретено, плуг, ковальські міхи для роздування вогню. Механізми на війні До найперших військових винаходів належать таран і катапульта. Важливим розвитком ідеї колеса стала шестерня. Шестерня поєднує в собі принципи колеса і важеля. При повороті її зубці чіпляються за зубці другої шестерні. Таким чином можна змінювати швидкість і напрям сили, що докладається, залежно від кількості зубців та діаметра шестерні. Винаходи минулого Ще древні греки використовували в різних механізмах принцип гвинта Верстати для обробки дерева, будівельні крани та водяні млини були першими механізмами, де не використовувалась тваринна тяга Греки також відкрили, що для приведення механізмів у дію можна використовувати силу пари Але ні греки ні винахідливі китайці не були зацікавлені у створенні машин. Рабська прася була дешевшою і доступнішою. Ілюстрації. Піднімання вантажу Найпростіший вид шківа – це колесо з жолобком уздовж обода. По жолобку пропускається ланцюг чи канат. Шків змінює напрям прикладання сили. Тому, якщо тягти канат вниз – то можна підняти важкий вантаж. Чим більше шківів у системі з одним канатом, тим більший вантаж можна підняти, доклавши однакового зусилля. Використання двох блоків дає можливість підняти з тим самим зусиллям в чотири рази більший вантаж. У штопорі використовуються два принципи дії гвинта і важеля. Ножиці – це подвійний важіль. гвинт – Точка опори, леза обертаються навколо нього. Консервний ніж працює як клин, прокладаючи шлях у кришці. Шестерні прокручують різальний диск. З історії механізмів 100 тисяч років тому люди використовували прості механізми – важіль, клин і похилу площину. 5 тисяч років до нашої ери. Поява плуга 3500 років до нашої ери Винайдення гончарного круга 3200 років до нашої ери У Месопотамії з'являється колесо 2600 років до нашої ери Давні єгиптяни використовують під час будівництва пірамід похилі площини і колоди замість роликів 200 рік до нашої ери Архімедів-Гвинт використовується для підняття води на потрібний рівень. 1767 рік. Нашої ери. Прядка Дженні здійснює переворот у текстильній промисловості. 1768 рік. Перший паровий локомотив набирає швидкість. Від середньовіччя до наших днів. Найважливішими винаходами середньовіччя був вітровий млин, годинниковий механізм та друкарський прес. Ще в 13 столітті англійський вчений Роджер Бекон, який займався природничими науками, передбачив появу автомобілів, аеропланів та підводних човнів задовго до того, як з'явились матеріали і технології, необхідні для створення цих машин заміна людини машиною. У міру того, як робоча сила дорожчала, зростала економічна доцільність використання машин. Починаючи з 18 століття, розвивається нова механізована промисловість. У Сполучених Штатах на федеральному збройовому заводі в Спрінфілді, штат Массачусетс, були вперше застосовані машини для виготовлення армійських рушниць. В Англії інженер Марк Брюнель сконструював 43 машини, які виробляли 10 тисяч шківів за рік, що дало можливість скоротити чисельність робітників-докерів із 110 до 10 чоловік. Нові двигуни З винаходом парового двигуна, який працює на вугіллі, розпочалася нова епоха в розвитку машин і техніки. Паровий двигун, на відміну від вітряних та водяних двигунів, не залежав від погоди і широко використовувався на заводах, у шахтах, на кораблях та залізничних локомотивах. Епоха заводів Для виготовлення машин, приладів та інструментів були необхідні верстати, щоб штампувати листи металу, різати його, свердлити, полірувати, а також виготовляти гвинти і шестерні тощо. Стандартизація запасних частин полегшила ремонт, технічне обслуговування машин, підтримання їх у робочому стані. Було винайдено динамомашину, електромотор, гідравлічний прес, а швейна та взуттява промисловість оновилась з появою в 1846 році швейної машини. Машини й робітники Використання машин у промисловому виробництві дозволило значно збільшити випуск продукції і зробити її дешевшою. Водночас це призвело до знецінення людської праці, погіршення життя, а також до скорочення робочих місць. У кінці XVIII – початку XIX століття в Англії виник рух робітників, які наївно вважали, що зруйнувавши верстати, вони – повернуть собі робочі місця. Ріст механізації позначився і на сільському господарстві, де машини почали використовуватись на збиранні врожаю, обмолоті. В середині 19 століття з появою паровозів та пароплавів відбулася революція і на транспорті, що призвело до пожвавлення торгівлі. У магазинах та офісах також з'явились машини, касові апарати і друкарські машинки. Сучасний світ Поява автомобілів і літаків різко змінила картину світу. Винайдення реактивного двигуна принесло з собою поняття про такі швидкості, про які раніше люди і не мріяли. У побуті такі давні пристрої, як маслобійка, кавомолка тощо були витіснені кухонними комбайнами та іншою побутовою технікою. У промисловості роботи і комп'ютери взяли на себе управління багатьма виробничими процесами. Такі матеріали, як пластмаси, кераміка, вуглеволокно, замінюють метали, зменшуючи вагу і розміри машин і підвищуючи їхню ефективність. Ілюстрації: Як влаштований ліфт? Ліфти бувають гідравлічні чи електричні. Сталеві лебідкові троси пропущені через шків, який приводиться в рух електромотору. У 1850-х роках інженер ОТІС винайшов перший у світі ліфт із застосуванням нового автоматичного пристрою – скоб безпеки, які зупиняли падіння ліфта в разі обриву троса. Після гончарного круга було винайдено колесо. Якщо на ободі колеса закріпити глечики, то можна піднімати воду з нижнього рівня на вищий і поливати поля на схилах. Автомобільний домкрат може бути ручним чи гідравлічним. Він не тільки піднімає, а й утримує вантаж у потрібному положенні. Автонавантажувач піднімає вантажі, використовуючи гідравлічну тягу. Прості гідравлічні машини мають циліндр з великим і малим поршнем всередині. Циліндр наповнений рідиною. Сила, яка прикладається до меншого поршня, передається на більший, збільшуючи тягу. Снігоприбиральний комбайн має два двигуни. Один приводить у рух саму машину, другий – снігоприбиральний пристрій. Коли барабан цього пристрою обертається, лопаті, закріплені на ньому, загрибають сніг і викидають за направляючими угору і вбік.